Bonusskulptur 3, Piger fra Paris, 1998, Københavns Lufthavn, Kastrup. Jeg kan simpelthen ikke lave en guidet skulpturtur til dig, uden at komme omkring Piger fra Paris. En absolut favorit, og nogle kvinder, som jeg kunne betragte i timevis. Det fungerer bare i en skøn helhed simpelthen. De er enormt flot udarbejdet med en stor kælen for kroppene, holdningen og stillingsmotivet. De to piger fra Paris betragter os alle sammen indgående i lufthavns terminal, og deres tilstedeværelse er helt og aldeles integreret i vores fælles rum. Ligesom konen på taburetten på hovedbiblioteket kan man igen diskutere, om skulpturerne her er helt offentlige. Men det vil jeg dog sige, netop fordi du kan besøge lufthavnen på alle tider af døgnet. Og så skal du altså bare ikke snydes for piger fra Paris. Jeg synes, du skal starte med at udforske de to piger. Læg mærke til måden, de står på. Forebåget lænet op af glasbalkongen, med stridende numser og ansigterne hvilende på deres samlede hænder. Armene og skuldrene, der danner de trekantede former. Prøv at stille dig ved siden af dem, eller i midten, og se mod det samme punkt som dem. Hvad må de tænker og hvad tror du de taler om, hvis de overhovedet taler sammen? Lufthavnspigerne, som de også kaldes, har stået i Københavns Lufthavn siden 1999. Og for mig er de en fast del af det at skulle ud og rejse. Når man lige hilser på de flotte, afslappede kvinder for enden af rulletrappen, så er man godt på vej. Faktisk var figurerne ikke tænkt til noget specielt sted, og deres placering, så perfekt som den ellers er, blev fundet ved lidt af et tilfælde. I forbindelse med en udstilling på det anerkendte Galerie Asbæk valgte varming at opskalere de små figurer af pigerne til gipsfigurer i menneskelige proportioner. Herefter kom Københavns Lufthavns informationschef forbi udstillingen og blev hurtigt overbevist om, at de to piger, støbt i bronze, passede perfekt til lufthavnens ankomsthal. Pigerne fra Paris er inspireret af to asiatiske kvinder, som Varming så på en bro, da hun udstillede hos Galerie Asbæk på den anerkendte parisiske kunstmesse Fiac. Den ene var japansk, den anden kinesisk, og som de stod der, var der bare noget med formerne og roen, der fangede hendes opmærksomhed. I den forbindelse har hun udtalt. Den ene var meget firkantet, og den anden trekantet, også i ansigtet. Jeg har aldrig tegnet og skitseret, så Paris og pigerne er ligesom alle andre af mine skulpturer modelleret frit fra nydelsen. Men jeg overdriver altid figurerne lidt. Det har man heldigvis lov til. Piger fra Paris er, helt i tråd med de andre skulpturer vi har besøgt, nøgterne og usentimentale. De giver plads til vores egen forestillingsevne og vores egen associationer. Og så er der igen det med tempoet. De er rolige, nærmest i en skærende kontrast til lufthavns travlhed. Og de giver os tid til bare at se og til at nyde. På den måde ser jeg bestemt en sammenhæng mellem kunstneren selv og de skulpturer, som hun så fint har udarbejdet. De deler glæden ved det betragtende, og det er være til i øjeblikkets observation. Jeg kunne lige så godt forestille mig, at det havde været Hanne Warming selv, som stod og glåede på alverdens slags mennesker i lufthavnen. Akkurat ligesom piger fra Paris gør det i Terminal 3. Jeg er særligt glad for den måde, varming arbejder med kroppens former. Og i piger fra Paris har jeg, indrømmet, altid været helt bjergtaget af den højre kvindes numse. Den er bare så flot udformet i de manglige lærer. Om netop varmings tilgang til former i alle afskygninger har hendes datter, Karen Margrethe Varming, udtalt. Min mor ser anderledes på verden end os andre. Hun ser det smukke i det, andre vil synes er grimt. Det er ofte sket, at vi har været ude og gå, og at hun har hed fat i mig og sagt, se en flot numse, og peget på en dame, som andre måske vil betegne som tyk. Den slags ser hun slet ikke. Piger fra Paris er dermed en skulpturgruppe, der gennem sin placering er blevet set og vil blive set af millioner af mennesker. Noget, der personligt gør mig rigtig glad. For de er bare en liga for sig, og de bør og skal opleves i levende liv.